În lume Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iată glasul celui ce strigă în pustier, pregătiți calea Domnului drepte faceți cărările Lui. Iubiți-fe din mai înainte de toate dragii mei, să înălțăm rugășun de mulțumiri. Înaintea Prea Sfintești de viață păcătoare și de dintre ei, De asemenea, înaintea Prea Curatii de Dumnezeu născătoare și pur de a Fecioarei Maria, Măicuța Domnului. A tuturor Sfinților Îngeri și a tuturor Sfintele puteri cerești. Și de asemenea, înaintea tuturor Sfinților. Că și atât, dragii mei, prea mare durare dumnezeiască, ne-a astăzi. Să ne bucurăm de înrăurirea harică care izvorăște de la gerfa Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și să-i mulțumim prea lui Dumnezeu, în primul rând, pentru aceasta și în al doilea rând, că iată l-am fășit în nou an care l-am început și rugăm pe prea nostru împărat, cel ce până acum ne-a păzit și ne-a apărat de cursuri vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, Și nu ne-a lăsat cavalurile și furtunurile, cele care sunt iscodite de mai mari viacului, să ne pe noi. Ce prea ne -a sunut în pișoare, prea și prea bună Dumnezeu ne să nu dără și în pișoare, într-o mărturisire așa prea săvită și prea adevărată. Deci ea, îi mulțumim și pentru aceasta și rugăm, cum am spus, să ne un nou an care l-am început, să rămânem în pișoare și prin toți ce gândim, Pe toți și vorbim și pentru toți și lucrăm să preazăvească numele Său preasfânt în vieții vieților, Amin. Și iată, dragii mei, și și urmează-i, vă spun câteva cuvinte, cât darul să mă va lumina în legătură cu Dumnezeiesc ca Evangelii care am ascultat-o astăzi citindu-se pe parcursul Sfintei Liturghiei. Am auzit în Sfânta Evanghelie cum se mărturisește prin excelență să și să face referirii la Sfântul Ioan Botezătorul și referire care se face în Dumnezeu Evangheliei de la Sfinții Prooroci, de la Sfântul Prooroc și de la Sfântul Prooroc Isaia. Sfântul Prooroc Mareachi spune Iată Îngerul meu va pregăti calea ta înaintea ta. Iar Sfântul Prooroc Isaia spune Iată glasul cel ce strigă în pustier, pregătiți calea Domnului, direct din face cărările Lui. Iubiți me, a să punctez câteva aspecte, în primul rând, în legătură cu domneză cu proroc, Ian, votezătorul, și vreau să punctez în legătură cu ceea să și Dumnezeiescă Evanghelie de astăzi și anume, Sfântul Pro de ale Arhel numește, iată Îngerul meu. Dacă stăm și cugetăm în esență și cercetăm cu luarea care este firea Îngerului și care este firea omului, putem să, parcă să adușim să gândim că ar fi o nedreptate. Prin ceea ce se afirmă înaintea noastră. Adică, iată, în Îngerul Domnului, că numești Înger, dar nu este așa. Deci, nu privim doar la firea unuia sau alta, adică a Sfântului Înger sau a unui om, ci privim prin excelență la anumite trăsături, caracteristici care le au și o fire și șelantă. Și anume, dacă stăm și cugetăm la firea îngeriască, nu le știm că Îngerul trăiește într-o ascultare desăvârșită față de glasul și el dumnezeiesc. Dacă ne ducem la Sfântul Ioan Botezătorul, observăm și la el de asemenea o ascultare desăvârșită. El nu a mai trăit pentru sine. El nu a mai trăit pentru anumite strălușiri și înrăuriri al ego său. El a trăit excelență pentru bunul Dumnezeu. Deși aia s-a și dus în pustii, Și acolo în pustie, în mare pregătirii, în adâncă a Sfintelor scripturii, în trăirea și-a plăcută luvântului Dumnezeu, în îndepărtare din toate răuririle tulburătoare ale viacului, ale lumii, El trăia într-ascultare desăvârșită, că însuși prea din Mântuitorii Isus Hristos, cu preazăvita sa gură, mărturisări și despre foarte frumos. Acesta... Este cel mai mare bărban născut din femei. Oare el mai numea bunul Dumnezeu așa? Dacă nu trăia într-o ascultare de săvârșit? Cu adevărat nu. Că și omul când înăuntru lui izvorăsc anumite principii ale voinței sale, atunci se desparte din de voința cea divină. Atunci darul Dumnezeu nu mai curge asupra lui. Atunci omul are anumite înrăuriri și anumite perspective care îi din această firică căzută. Și atunci, bineînțeles, că nu mai capăt în harii, harică, știm de la Sfinții Părinți, că neascultarea este moarte, iar ascultarea este viață. Deci dacă Sfântul Ioan Guri de Aur, ar fi trăit într-o... Sfântul Ioan Bortezător, ar fi trăit într-o neascultare, ar fi gustat din principiul morții. Dar el a trăit într-o ascultare desăvârșită și a gustat din principiul vieții. Și numai atâta, Dar s-a făcut pe sine, a pregătit calea celui care urma să vină, adică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și iată v-am arătat una din care sau <coughs> unul din însușel, una din însușel, pardon, care le are și îngerul și le poate avea și omul. Deci ascultarea desăvârșită. Noi știm că atât firea îngeriască prin neascultare, când în luci matul și-a ridicat spărânșiana, și-a zis toți Sfântul o să iei mărturisești, a zis și zis ai în gândul tău, ridica voi scaunul meu pe muntele de mează noapte, deasupra stelilor cerului, și asemenea cerului prea înalt voi fi. Când a cugetat plestematul din draca astea, prea bunul Dumnezeu, foc dumnezeiesc, l-a pârlit, și-a căzut din înălțimii și el, și a treia parte a stierilor și elul cum se mărturisește la, la Sfânta Scriptură la Apocalipsă. Deci iată iubiții mei. Și îngerul poate să cadă în neascultare. Dar vedem, cum am zis și am făcut referirii, că vine experiența ascultarea dar anumite treceri și anumite strărușiri celor care își însușesc această lucrare în viața lor rămânând sincer și fidel la prișoarele Sfinții a preaducelui nostru Dumnezeu. Și care ar mai fi alte caracteristici care ar întări cuvântul care îl Dumnezeu Dumnezeuiescă Evanghelie de astăzi și anume că îl numește pe Sfântul Ioan Botezător, un înger. Ar mai fi curăția. Curăția. Îngerii prin excelență au curăția și Sfântul Ioan Botezătorul Și-a însușit în viața lui curăția atât sufletească cât și trupească. Că și el nu s-a împărtășit din cu iubiacului acestea. El a rămas fidel înaintea Preabunului Dumnezeu și a strălușit ca un diamant al credinței. Atât în pustie și la primirea cremii când bunul Dumnezeu a hotărât, l-a trimis în lumii să-l arăte pe lui Dumnezeu și el ce ridică păcatul lumii. Deci, iubiții mei, frati și surori, iată altă caracteristică care îndreptățește numirea care o arată Dumnezeiescă a pe Sfântul Duh în Dumnezeu ca care am știut-o Deci, și curăția, care o are în Îngerul prin excelență, și a avut-o și Sfântul Ioan Botezătorul. Iată, două caracteristici, două însușiri care îndreptățesc glasul Dumnezeieștei Evangheliei. Vedeți ce frumos? Deși noi, ca oameni, la prima întâlnire cu, cu această exprimare, cu acest fel de abordare, Poate ne descurajăm, poate zice dar poate să fi înger, dar el era om și el ca noi. Da, dar avea însușirii îngerești. Și valoarea unui om o dă în care le are. Deci dacă însușirile lui sunt răi, dacă felul lui de abordare este rău, nu mai are valoare că el are o fire părută bună, că știm că Prea bunul a făcut pe toți Dumnezeu, cum zice acolo la saltirii, eu am zis, Dumnezeu sunteți, Și toți fie ai și elului preanal. Vedeți? Prea bunul Dumnezeu după fire ne-a dat mari însemnătate, mari strălușiri și mari treceri. Ne-a făcut împărați. Nu împărați cum este el. El este împărat al împăraților. Ne-a făcut împărați ai creației. Omul este inelul de legătură între creație și creator. Deci, și cum zice un Dumnezeu, este părinte, în om sunt și ele două stări. Microcosmos Și macrocosmos, microcosmos pe linie biologică trupească și macrocosmos pe linie sufletească. Deci este o lume mică în lumea cea mare pe trupească și o lume mare în lumea cea mică pe linie sufletească. Iubiți-mi, frate și sorori, vedeți, iată toate acestea arată în sușurile acestea și -o dau anumite treștere omului. Deci ea și pe Viața monarhișească, mai este numită Viață îngeriască. Vedeți, nu că, că rugării ar fi în îngeri dar devin în îngeri prin trăirea, prin însușirea unor virtuți, prin abordarea curată a voii Dumnezeu și concretizarea ei în fapte de bune, ei devin ca îngerii. Tot prin însușirii care li pot dobândi la untric. Deci, v-am arătat puțin, deși sunt Ioan. Botezătorul a fost numit Înger, de Sfântul Proroc Mareachii. Și iată și vreau să vă mai spun, venim la așa de a doua exprimare în legătură cu Sfântul Ioan Botezătorul. El este glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, drepti face și scărările Lui. Vedeți? El arată o pregătire, frați și surori pentru domnul. El arată o pregătire într-o venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și un cuvânt dimineața la Sfântul Nicolae Velemirovici, foarte frumos. Și zice așa în legătură cu Mântuitorul. Zice și Mântuitorul s-a între oameni și nu făcea mari vârbă, nu făcea mari pompă, nu căuta cinstiri multe, el străin. Pruncuțul nu era băgat în saamă din nimeni, zice. Nu avea oameni în jurul lui decât put să mai cu sa două pe Sfântul Iosif. Și-au venit păstorii, și-au venit magii, și-au adus cinstirii și daruri. Dar, zice și ei mai mulți, nu-l cunoșteau pe pruncuțul și nu-l cinsteau, după adevăr, pe pruncuțul Iisus Hristos. El nu avea acele oamenii acești în jurul Lui, dar avea mulți de heruvim, de serafim, domnii, începătorii, și toate din îngerești mergeau înainte și în spatele Lui. I Au zis și frumos! De asemenea, zice și Sfântul Nicolae velilu și alt cuvânt și alte exprimare, s-ar fi așteptat mulți ca Mântuitorul să vină în lume ca un împărat, să vină într-o caleașcă aurită, să fie înconjurat din mulțumii de sluji, mulțumii de cinsitori care erau împreună părtași al mersului lui pe fața Pământului. Dar nu s-a arătat așa. El a venit ca un străin, fiindcă El n-a căutat slava lumii acesteia. El a căutat și ne-a învățat și pe noi Să căutăm slava ce cerească care rămâne în veșnicie. Lumea, slava lumii acesteia este ca o frunză bătută de vânt și ca un praf din isip bătut de furtună. Când într-o parte, când în alta. Că în lumea asta azi, glasul omenesc izlăvește și mântii aruncă jos la pământ. Mâini iarăși te aruncă jos la pământ, poi mântii zlăvește. Și așa este ei, pământ. Noi suntem nestatornici neamul omenesc. Fii nestatornici, Nu putem să aducem o doxologie statornică. Nu putem să aducem o slavă statornică. De ce ea Mântuitorul ne arată și nouă biserică care ne-a făcut? Cel care este izborul a toată binecuvântarea, cel care este prișina a toată slava, ca să spun așa, ne arată să nu ne lipim de alaiul lumii. Să nu căutăm înrăurirea de viacurile acestea. Să nu căutăm să fim înconjurați de mulțime. Să nu căutăm să fim Să mi sádukováci, și laudi, a který je z těch, a já vím, ať je care le ať je z těch, je z těch, ať je z těch, ať je z těch, ať je z těch, ať je z těch, ať je z těch, ať je nu těch, ať je z těch, ať je z těch, ať je z těch, după je z těch, alearg în criptainic și neștiu că te dulceațele și revărsările harului și că treviația care este cătis slava care este în veșnicie. Deșubiți-mi și iată Sfântul Ioan botezătorul zice: Pregătiți calea Domnului, drepteți fântescarile lui. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când a venit la râul Iordan ca să fie botezat, el era mulțimea acolo, nimeni nu cunoștea nu-l cunoșteau, chiar Sfântul eu Botezător zici eu nu știam pe el, dar și el care mi-a vestit despre dânsul, mi-a spus, cel peste care mi Duhul meu coborând se un cu acela este Fiul meu și-a pentru care am binevoit pe acela să-l ascultați. Și Mântuitorul, mergând străind printre mulțâni, cum zice Sfântul Nicolae Venevirom, și foarte frumos, pe drumurile pietruite și plin de corp, de praf, acolo prin Ierusalim, El nu era cunoscut de din jurul Lui. El venea străin. El venea să primească voia Dumne Tatălui. Cum zice și El, câte sunt eu Botezătorul, când acesta se dă înapoi zice și zice nu eu sunt vrei să te botez pe tine, tu trebuie să mă botez pe mine. Și El zice și lasă acum să împlinim toată dreptatea. Ce se arată aici? Că El vrea să facă voia Tatălui până la sfârșit. Ascultător, făcându-se pe sine până la moartea pe cruce. Deci iar, de a Bună Dumnezeu, a dat lui și înaintea lui să pleacă toți în din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și venind Mântuitorul nostru, Sfântul Ioan Botezător, îi pregătește carea. El îl face cunoscut mulțumilor și în mâna și îl zice și iată -mi, mielul lui Dumnezeu, când l-a văzut pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iată -mi, mielul lui Dumnezeu și el ce ridică păcatul lumii. Și atunci mulțumile au rămas în minte. Atunci au cunoscut pe Fiul Bunul Dumnezeu, când eu Ioan la arată pe acesta. Vedeți, iată cum a pregătit calea de a face cunoscut pe Mântuitorul nostru Isus Hristos. Și noi să pregătim calea înăuntru nostru de a-L primi pe via adulcii de Isus Hristos și de asemenea de a-L primi pe și El care să face ascultători pe sine și să pleacă sub mâna de tine, să pleacă sub iarbă, El iar foc mistuitor fiind să pleacă ca să împlinească toată dreptatea. Și noi să ne pregătim să-L primim pe El. Ne pregătim în primul rând pentru o trăiri duhovnișească. Ne pregătim în primul rând prin mărturisarea Sfinții și dreptei credințe. După aceea, unind aceasta cu toate faptele cele buni care sunt plăcute Domnului. Deci, prin curăția inimii, așa ne pregătim și noi să-L primim pe și dulcele mântuitorii Iisus Hristos. Sfântul Ioan Botezătorul spune în altul Sfântul Evanghelie frumos, și eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți care Domnul drepte face scărările Lui, or și munte și or și deal se va pleca, și or și valii se va umple. Vedeți ce frumos arată? Prin munte și prin deal, să nu înțelegeți dumneavoastră linia geografică, să nu înțelegeți dumneavoastră, adică muntele care le vedem noi aici, sau un care îl vedem noi, eu știu, pe drumul vieții noastre. Aici vorbește foarte adânc și face referiri în primul rând la slavă de șartă și la mândrie. Că așa precum slavă de șartă și mândria îl pe om și îl face asemenea unui munte, să înalță pe sine, să crede că este o redută, să zic așa, care nu poate fi învinsă de nimeni. Și când crede el despre sine lucrul acesta, se întâmplă cu el tocmai și s-a întâmplat cu satana și el mare. Când a zis voi tronul meu pe muntele dimineață de noapte, deasupra stierilor cerului, tocmai atunci a venit căderea. Așa și omul sărat. Când se înalți cu mintea, să consider că ele ca un munte falnic, când sunt sau ca un deal, atunci a venit căderea, atunci darul Bună -Lui Dumnezeu îl părăsește și în dar e toată ostenia la lui și toată zbaterea lui. Că și înaintea lui Dumnezeu a Dumnezeu aduce multă scârbire, fiindcă și el de Bună Dumnezeu îi stă împotrivă, E așelor smeritrii de hau său. Deci, iubiții mei, iată cum am spus, Sfântul Ioan Botezătorul zice că munții și dealul se va pleca. Adică toată trufia lumii și mândria lumii se va pleca când va veni Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Așa se pregătește calea venirii lui Dumnezeu. Și noi, întorcându-mă cu cuvântul către lăuntrul nostru, căci și cercetarea noastră propii, fiecare, deși noi, dacă avem înăuntru nostru munți și dealuri, adică mântrii mate și slavă deșartă, prea dulciile Mântuitorii Iisus Hristos nu vine la noi până când nu-i vom smeri pe acestea, până când munții și diavolul nu se va pleca și vom pregăti o cale vrednică venirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și de asemenea Sfântul Ioan Botezătorul spune și și vale se va umple, Și înseamnă aceasta? Când și vale se înțelege în pisei smeriți, se înțelege în care de asemenea unor văi, Ei sărașii să pleacă jos, ei să-ți sub brațul al Bunlui Dumnezeu. Ei nu-și atribuiesc lor și anumite cinstiri, anumite merite, anumite stări de laudă și de cinstiri. Ei dacă fac ceva bun, știu prin eșelență că sprea dulcii lui Dumnezeu este izvorul bunătății, că și El este începutul, mijlocul și sfârșitul, a lucrarea așa bună. Și atunci ei sărașii și se merești pe sine, cum am spus, sub brațul prea a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, și prea dulce de Dumnezeu, a tot porunșitorul, înaintea căruia să pleacă tot genunchiul din cer, din pământ, și sub pământ, îi ridică pe ei din adâncul smerienii și a și îi face portaș la mare cinstire. Așa trebuie să fim și noi să ne smerim pe sine, și prea dulce de Dumnezeu, precum o vară să ridică, așa se vă ridica și ei să vor ridica la porunca dumneavoastră. Deci iată chipul de pregătire prin care putem și noi să întâmpinăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În primul rând să ne smerim pe noi înșine, în al doilea rând să călcăm în pișoare toată spărâșia mândriei și a doamnei și alte, și de aici, de la și de la, să zic așa, iubirea sinceră față de Bunul Dumnezeu să nasc și alte virtuți căci din dragoste și nască și în mila, și iertarea, și compătimirea, și împreună purtarea crușii, și toate șeltele care sunt, sunt, sunt nasc din iubire. Și de asemenea, din izmerenii, sunt alte bunătăți. Cum zice și Dumnezeu, Părintele Ioan Scăraru, arată foarte frumos. Cel care este izmerit, este și blând, Și Cel care este izmerit, este și îngăduitor cu înțelepciune. Nu îngăduitor fără, chive, fără dreapta judecată, ca să spun așa. Căci dacă zișim noi că suntem meriți și vedem cum tainele credințe se calcă în fișoare, mi-a părut Dumnezeu apă de ca fi niște cârpi privătute din de vânt. Deci smerenia, dragostea și toate și ele au însemnătate când sunt făcute cu înțelepciunii. Deși aia citeam dimineață tot la Sfântul Nicolae Venimirovi și un cuvânt frumos, tot în legătură cu la Duminică de astăzi. Ce el zice frumos, zice înțelepciunea fără de iubire este înțelepciunea șarpelui. Ne pun șarpile și chiar multuitor spune unde va fi să înțeles ca șarpii și ne ca corumbei. înțelepciunea fără iubire este înțelepciunea șarpilor, care este iubitoare de sine și dădătoare de o travă. de șarpile are iubire de sine și are de asemenea și un tip un, un, un să zic așa, de clean, de a o Deci dacă ai înțelepciunea fără iubire, este asemenea șarpilor. Vedeți dumneavoastră? Toate au însemnătatea lor. Și una fără alta nu au valoare. De asemenea, merge mai departe Sfântul Nicolae Verviroviș și zice și știți de iubire. Iubirea fără înțelepciunii este ca pământul însetat de ploaie, la care vine să-ți o ploaie rapidă, deși e torențială, și nu-l hrănește prea mult. El așteaptă o ploaie liniștită, care să-și evieță și picăturile și să-i frumos Să sunt cu iubirea înăuntru lui. Vedeți ce vreau să Sfântul Nicolae Virimirovici? Iată, fraților și surorilor. Asta înseamnă să fim cu în înțeleșiuni. Asta înseamnă să pregătim calea pentru primirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Să iubim zmerierea, să iubim, iubim curăția, să iubim cei care este plăcut Duhului Prea la care se referă Sfântul Apostol. Pavel, ce zic și zice și este Duhului, este dragoste, bucuria, pașii, de lungă răbdare, celălalt. Deci, iubind toate acestea, și atunci noi vom pregăti calea venirii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, împreună cu Sfântul Ioan Mătușător, care strigă, glasul celor ce strig ce în pustie, pregătiți calea Domnului, drept îi faceți cărările Lui. V-am arătat până aici, care este principiul, care este fel de, felul de abordare care trebuie să-L avem într-o venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am să vă arăt de acum încolo reversul monedii. Vedeți, în timpul noastră acum, se întâmplă lucruri împotrivă la aceea și zi și Duhul Vrea în Sfântul Ioan Botezător. Acolo zi frumos, ori și deal și ori și, ori și uh, munte să va pleca și ori și vale să va umple. Acum se pregătește altă venire. A cui? a Antichrist. Vedem sub ochii noștri mai mult ca oricând, înfăptuindu-se aceste stări de pregătire. Vedem cu ochii noștri cum în lumea asta se seamănă în aceste sămânțe, viclenii, care pregătesc drumul venirii blestematului Antichrist. Deci dacă la venirea Mântuitorului ne-a arătat Sfântul Ioan Botezător, care este principiul binexcelență, într-o pregătire a venirii Mântuitorului nostru preascum, a celui care este merul lui Dumnezeu și își ridică păcatul lumii, acum se vede alt tip de pregătire. Mai mari lumii, insuflați de cel care este pe cea mai înaltă treapta piramidii. Sunt acolo urilii și ele care se arată și coboară de sus în jos. Deci satana care vorbește cu treapta așa mai înaltă, deși pregătește alt fel de venire, altă linie abordabilă prin care să fie, să zic așa, favorabil de venirii blestematului antivist. Dacă la venirea Mântuitorului, prin să punea accentul pe smerenie, pe plecare, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pe o curăție lăuntică, a din contra. Pe fața Pământului se și mai mult ca oricând înălțarea în înălțarea minții. Vedeți toți, copiii, acum diviți sărașii, li se inoculează înăuntrul lor acestei stări, viclenii, prin care le la lor lăunturilor care cum a creat Bunul Dumnezeu, că Bunul Dumnezeu le-a făcut bune foarte pe toate. Iar aceste stări care sunt pe pământ, care sunt uh, a căror au devenit mai mari lumii, prin excelență, vedem că vor să-i însufe altceva în inimile copilașilor și în inimile noastre, a tuturor, ca să zic așa. În toate liniile noastre media, vorbesc în zilele noastre cel mai mult despre mândrii, despre de șată, despre urmi, despre dușmăniei, despre dezbinare și despre alte aloarele satanii prin care se face calea favorabilă într-o venirea blestematului antichrist. Vedeți cum s-au dat toate visticat? Sunt mulți proroji minșinoși, care strigă și ei în zilele noastre, ziceți să faceți așa, să faceți așa, puneți problema așa, rămâneți în cinstire așa, ascultați așa, că numai așa viniți către viață. Nu sunt atâtea graiuri, viclenei care strigă. Vedem pe pământ. Mai mari lumii arată și ei oarecare purtare de grijă și noi abordăm situația în felul acesta fiindcă dorim binele pământului. Pământul nu mai poate purta greutatea omenirii. Trebuie să mai scoatem din joc pe unii dintre ei. Ia uitați. Își atribui lor -și anumite prerogative care prin excelență prea bunul Dumnezeu le are. Și ei mații și ei se arată ca niște Dumnezeu dar nu ca niște Dumnezei la care se face referire în Dumnezeiască Absaltirii, cum zice Duhul Sfânt. eu am zis Dumnezei sunteți, și toți fiei celui preanal. Ieși atribui lor și-o anumite stare de Dumnezei după principii omenești. Asemenea și ele care o prebubătuia oarecând blestematul din drac prin șarpe. Unde? În Eden. Și el zicea șarpii, sau mai bine zis diavolul care grăia pe el i spunea protoprisul proto Adam și Eva. Zice-i v-a zis Dumnezeu să nu mâncați din rodul din tot cu omii. El v-a zis, ar, îl scotea pe scoateți Dumnezeu ca un invidios, ca un bismarh.” El v-a zis asta că „Știi că atunci când vei mâncați discut ochi voștre și veți deveni asemenea lui Dumnezeu.” Iată și drapa o stare, din care zice el, „Veți deveni asemenea lui Bună Dumnezeu.” Așa sunt mai mari viaaple aceste. Așa sunt toți care trăiesc după înrăurirea aceasta cu mata satanii, care se vede în lumea de astăzi. Toți care vor să-și atribuie lor anumite merite și stări prin care se cred Dumnezei, merg după principiul acela după care a mers, pe care l-a propăbăduit șar, sau mai bine să zic, diavolul uneden, prin Și în protopărinții noștri, Adam și Eva, când au primit așel glas și așa înrăurire, așa învățătură, Au și căzut și în zadare a fost toată ostenială. Au gustat din cererii cu fructul morții fizice. Adam după 930 de ani și Eva după 950 de ani, și au gustat din rodul morții și ridică obicei sufletești care a ținut, ținut 5.508 ani. Vedeți dumneavoastră ce frumos ne arată Dumnezeu scriptură și ne zugrăvește și ne învață să sufugim de șerii răi și să îmbrățășăm de șerii buni. De aceea, dragii mei, iată o pregătire, că mă întorc chiar la ceea ce spuneam mai devreme, iată altfel de pregătire a să faci și pe pământ. Într-o venire plânsematului ai din vis, de aceea, vă rog în numele Mântuitorului Iisus Hristos, nu participați la această pregătire. Nu fiți spărtaș acestei pregătiri. Nu participați, chiar dacă nu în mod direct, dar nici în mod indirect să nu participați împreună cu cei care pregătesc aceasta. Că atunci suntem și noi vrăjmași a prea dulciilor Isus Iisus Hristos. De aceea noi să rămânem în principii din șerii sănătoasă, care s-au arătat în istorie prin excelență, că vorbim astăzi de Sfântul Ioan Botezătorul, s arătat prin gura Lui, sau mai bine să zic s-au arătat de la Duhul Sfânt care greia prin gura Sfântului Ioan Botezătorul să rămânem în aceste principii sănătoase. Să rămânem ancorați în cererea de credință. Vrăjmașul Când arunc o sămânță sau o și vede că noi nu punem, iar mă de expresia asta pământească, nu punem botul la anumitii trimiterea lui, el apelează la alte și reticluri. La început vine mai cu furii, după ce o ia cu plândeță, prin întorsătură, ca în sensul giratoriu. Și vine și ținoculează veninul și el blestemat în inimă și în minte, în alte tipuri. Deși aia să fim înțelepți ca șerbii și ne vinovați ca Columbiei, în sensul și el sfânt și preacurat, care îl arată Mântuitorul. Să-și Dumnezeu iese Ioan Gurdiau. De ce Mântuitorul numește pe șarpele înțelept și chiar ne recomandă să urmăm înțelepciunea șarpelei? Dar aceasta urmată cu iubire, cum a zis Sfântul Nicolae Venerimirovici. Pentru dacă nu i cu iubire, rămâne în de sine a șarpelei și cu o dorință de a introduce veninul. Dar Mântuitorul vrea să scoată în evidență altă aptitudine a șarpelei. Știți, deși iese înțelept șarpelei, fiindcă el spărzește cap. capul. Ați întâlnit pe drumul vieții dumneavoastră șer. Eu știu, pe munti, pe câmpie, sau pe unii, ați pierd dumneavoastră la țară. Ați întâlnit șef și ați văzut cum el sunt cești, și își introduce capul în untru. Deși, își capul. Că știi, dacă îi dai peste trup câteva, își revine ușor, mai ușor. Dacă îi dai în cap, gata, l terminat. Așa ne arată Mântuitorul. Păziți-vă și voi capul. Și care este capul bărbatului? Este însuși Mântuitorul. Nu să ziceți unul Apostol faru. capul bărbatului este Hristos, iar capul femeii este bărbat. Una la mână, a doua la mână, a doua exprimare care ne îndreptățește în sensul acesta, capul bisericii este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci noi când păzăm capul credinței noastre, adică când păzăm legătura noastră cu Bunul Dumnezeu, suntem înțelepți ca șarpe. Ca care mai este o reunire în săleapta șarpelui? Alta. A văzut cum merge el? Merge și atârându-se. Așa să mergem și noi prin și vieții acestea. Sunt multe cursuri care, vreți mașii, mați, ai credinței, în primul rând, le-au să pe prin fața pământului în diferite chipuri și să arată ca chip diievlavie acestea. aceasta, să arate ca strălușitoare, ca prin din strălușiri, ca prin din mângâiere. Dar noi se trecem printre ei, cum să și cum trece șarpele, cum merge el, așa să mergem și noi prin distâncile vieții acestea. Deci, iată, iubiți mei v-am arătat în fața dumneavoastră, care era principiul de pregătire, care ne arată Duhul Sfânt, Sfântul Proroc înainte mergător și botezătorul Ioan, și v-am arătat alt principiu de pregătire, care se face în zârile noastre, în diferite chipuri, prin toate care sunt, care le știm cu toții. Prin cele care au început pe un sinodul din Creta, cele care au urmat pe schismă din Ucraina, cele care au urmat cu vaccinuri, pandemii, și cu altele care sunt în uriri din acestea, prin toate acestea să faci oarecare pregătire, prin toate acestea să pregătești o cale, dar nu o cale asemenea șeliei care a propovăduit o Sfântul Ioan Botezătorul într-un Duhul Preasfânt, ci o cale perfidă și vicleană, la capătul căreia nu te mai întâmpi în Mântuitorul Iisus Hristos, cu preasfintele Salii brațe deschise, te întâmpi în plestematul de drac, care te termină, te omoară fizic și te omoară spiritual pentru veșnicie de ea să fim cu luarea mintei, să fim treci duhovnișești, să ne folosim cu multă înțelepșiunii, să percepem învățăturile care bunul Dumnezeu le-a semănat în lumea aceasta și să ne punem la adăpost cu multă înțelepciune și să ne rugăm cu lacrimi la Prea bunul Dumnezeu să ne apere de toate cursurile vrăjmașilor. Dacă să mai moare o leagă principiul ăsta de tulburare de pe pământ, să nu ne pierdem trezvia sufletului. Căci, prestematul drac, așa face când te vede că ești dâns, și a prins într o trezvii, zice și hai să mai umui în coar, dar puțin să-l mai zlăbim. Și atunci și omul zlăbiește și el cu trezvii, așa că sare ca un șarpe, cum prinde dibuoasta sau cum prinde dișoarele și îl sfâșie. Așa face și Deci, e, dragilor, să fim înțelepți, să vin trezvii duhovișești, cum zice și Sfântul Euangul de Aur, un cuvânt în legătură cu postul. El zice foarte frumos, dar eu văd că în legătură cu trezvii, asta înțelege și ea și vă zic eu. Și el zice și frumos, Terminat s-a zis și perioada postului, dar nu s-a terminat folosul postului, zice și, adică el face referire la postul cel mare. Zice și Vedita Sfânta Înviere, terminatul s-a postul, ca și perioadă, dar nu s-a terminat folosul și roadele postului, nu s-au terminat. Astea să fie cu voi în continuare. Așa vă spun și eu, dacă vedem că se slăbesc oarecum restricțiile, Dacă vedem că slăbesc aici pe fața pământului acestei stări abordate de crâncerii, noi e să fim treji în continuare și trezvia să nu slăbească. Coarda trezvie și nu se slăbească nici de cum. Să rămânem mai treji, mai încorați în bunul Dumnezeu, că și atunci când îi se pare că e pașii, atunci războiul urmărește ca o panteră la, la pândre să-i și el. De ce ai, mei, sunt mulți să vă spun, dar nu vreau să lungesc cuvântul Îl rog pe prea Iisus Hristos, care ne-a arătat în Dumnezeu ca Evangheliei de astăzi, care este linia pregătitoare într-o venirea Lui și într un întâlnire cu El, la capătul căreia ne cu brațele sale de deschise. Și de asemenea, putem înțelege care este reversul monedei care, la care am făcut-o referire. Îl rog pe prea dulcele Dumnezeu să ne dea trezvit și Să ne dea dragoste curată și sinceră, să ne dea unire, să ne dea dor de el, râvne la rugăciuni și la toate faptele cele bune, să ne facă locașuri, a toate faptele cele bune care sunt mărturisite de Sfântul Apostol Pavel și la care face referire, roada Duhului, este bucuria, pașa, de lungă răbdare, nădegeri, și, și cu toții, făcându-ne că mărea lui Dumnezeu e aici, să dorim din tot Sufletul să ne întâlnim acolo în Veșnicie și să stăm la masă împreună cu Abraham, cu Isaac și cu Iacov, în o znava prea trăim în vecii vecilor. Amin. Fiți binecultați cu toții.